Rejtőjenő, víkend a pokolban. Első fejezet, amelyben egy éhes ember belátja, hogy erdő mellett nem jól lakni, bölcsmétertlenség. 90 évével igazán még bakfisnak sem számított, tehát nem hihette, hogy öregkorral járó érzéki csalódások áldozata. Lehunyta a pilláit, újra kinyitotta, megrázta a fejét, ismét előre merett, hiába. A látvány változatlan. Átnézett a szomszédságba, ahol egy idősebb pávián régi ismerőse a viruló úgy viselkedett, mint aki elveszített valamit a saját bundájába. Közben a pávián is lepillantott a tisztásra, aztán összenézett régi ismerősével a 90 éves bakvissal. A viruló papagáj hajadon hunyorított, felborzolta a tollait, és elhűlten közölte, hogy kiráki, kiráki. A pávian nem találta ilyen tragikusnak a helyzetet. Különös, különös, de hogy kiráki, ki, ezt mégsem állítaná a papagáj helyében. Az ember legyen óvatos a véleményével. Vajon mi lehet az, amitől egy pávian meglepődik, és egy papagáj több alkalommal is leszögezi, hogy kiráki? Ki? Azonnal be fogjuk látni, hogy alapos okok volt -e különös viselkedésre. Az erdő közepén, hátával egy fának dőlve, nyugodtan aludt egy úr. Smokingban, lakcipőben, fejében, szalmak alappal, csüngő monoklival. Estéi ruhája olyan kifogástalan, olyan frissen vasalt és ragyogóan tiszta volt, inge, kemény gallérja olyan kifogástalanul sima és hófehér, mintha most lépett volna ki egy kaszinó kapuján. Megjegyzem, így is volt. Ez az úr, mielőtt elaludt, a nizzai kaszinó sziporkázó üvegpalottájából jött ki, a Promemard de a hely viszont, ahol most ébredezett, a Kongó őserdejének mélye volt. Lassan mozgulódik. Ásít, szétlöki a két karját, aztán körülnézi. Lini, erdő. Hogy az ördögbe kerültem ide? Ennyire kémáztam volna a városból. És milyen meleg van. Ezért nem érdemes júniusban itt zába jönni. Az ember tavasszal menjen el a riviéráról. Lassan talpra át. Feltette a monokliát, elővette cigarettatárcáját és rágyújtott. Undok szokása ez, hogy részegen elcsavarog, és így ébredt fel a városon kívül. Egy arra járó pelikán nézett ki a bokrok közül, és csuklani kezdett ilyettében. Úgy érzem, leghelyesebb, ha röviden összefoglalom a kis előzményeket. Teodor Emerson, vagy ahogy a magazinok nyelvén nevezték mindenütt, a Petróleum Teddi, 28 éves volt. Anglia legkonzervatív felső társadalmi rétege is befogadta, pedig az apja John Emerson meglehetősen homályos előélet után került a millió közé. Ifjabb éveiben állítólag rabszolgakereskedők mellett működött Afrikában, és tudnak arról is, hogy Kimberleyben a gyémánt mezőkön dolgozott. Első állomását a karrier felé egy petróleumkutató vállalatnál történt alkalmazása jelentette. Néhány év múlva, több szerencsés kutatás után komoly hatalomra tett szert a a nyelsolajpiacon, és ővé volt az Emerson Oil Company. Hatalma még jobban növekedett, amikor feleségül vette Lord Nervich lányát. Lord Nervich Anglia legvagyonosabb, legbefolyásosabb főnemeseinek egyike volt. Amikor Teodora világra jött, az édesanyja meghalt. John Emerson nagyon szerette a fiát. Mindent megtett, hogy Teddy angol nemesek gyerekeihez illő nevelésbe részesüljön. Mikor húsz éves lett a fiú, az öreg Emerson ismét folytatta régi üzleti útjait. Hol New Yorkba, hol Sydneybe utazott hozta tartózkodásra. Helyettese, Patrick, aki egyszerű tisztviselőből az ő keze alatt lett vezérigazgató, pontosan tudta már a legkomplikáltabb esetekben is, hogy mi a tennivaló. Teddy nem foglalkozott az üzlettel golfozott, bridgelt, lovagolt, és úgy élt, mint valami trónörökös. Korlátlan vagyonura volt, és ez a vagyon most már, akárhogy költekezett a fiú, csak gyarapodott. Az apjával újkor két-három évig sem találkozott. Nagyon szerették egymást, de Teddy Londonhoz tartozott, az öreg pedig felesége halála óta csak kényszerűségből jött haza olykor Angliába, kisé utána nézni a vállalatnak, néhány estét tölteni a fiával, azután ismét útra kelt. 55 éve ellenére John Emerson izmos, ruganyos járású, élénkeszű ember volt, aki golfpályán, lovaglásban, de ha olykor tréfából bosszkesztyűt húzott, még a ringben is lepipálta a fiatalokat. Teddi sokat örökölt apja erejéből, ügyességéből, szeretetéből, de anyai ágon mégiscsak oda tartozott a kaszinókhoz, a golfpályához, a klubhoz és általában a társasághoz. Jó barátja, Gordon kapitány, aki döntő szerepet játszik a történetben, mint sportrepülő kezdte pályafutását, később világrekorder lett, aztán az Emerson Oil Company szolgálatába állt. Sokszor végzett felderítő repüléseket, figyelemmel kísérte az őserdőkben, távoli szigetekben barangoló petróleum kutatókat, és fenntartotta összeköttetésüket a külvilággal. Gordon kapitány képezte teddit pilótává, de a fiú nem rajongott a repülésért. Theodor, Emerson és Evans Gordon örök egymást. Azért igazán nagyon megörültek egymásnak, amikor Gordon új sportrepülőgépével váratlanul megérkezett Nidzába. A háromnapos napos szórakozás alatt mérgesedett el végképp régi vitájuk. Ez a vita abban állt, hogy Gordon szerint Theodort, ha nem lenne a milliómos petrólem teddi, semmire sem lehetne használni ezen a világon. Sírva fakadna tehetetlenségébe, ha elvennék a millióit mert két keze munkájával egy sajtos szendvicset sem lenne képes megkeresni. Teddy ezzel nem mindig hevesen tiltakozott. Különösen kiélezte most az ügyet, hogy a két nap óta minden este megújuló vita egy hölgy jelenlétébe folyt, és a hölgy mindkettőjüknek megtetszett. Gordon a nevezetes estén alig ivott. Péntek este volt, és másnap hosszú víkend kirándulásra akart repülni. Teddy annál többet ivott. Ő nem járt vikendezni. Viszont ismételten kijelentette a kapitánynak, hogy egy sportszerűen nevelt, leleményes és jókedélyű angol gentleman családi összekötetések és milliók nélkül is megél a jéghátán, vagy akár a sivatagban. Ő például nélkül vállalkozna arra, hogy így, ahogy van, egy száz mockingban a Kongó őserdejének kellős közepén elsőrangú egzisztenciát biztosítson magának. Ezt a példát különösen szerette alkalmazni. Gordon viszont éppen ettől a képtelen példától szokott elzöldülni mérgébe. Nyumban felvilágosította a társaságukban lévő hölgyet, hogy Teodor Emerson kedves, de élhetetlen fíjfjú, aki az őserdőből csak atya Petróleum kutyai révén tud megélni. Emerson elfogult, füllényeskedő fráternek nevezte Gordont, aki viszont kijelentette róla, hogy nagy szájú, beképzelt és hencegő hülye. Ebben maradtak. Gordon azonban kész volt a tervével. Mikor kitámogatta a Holt holtrészek barátját, már megkapta orvosi ismerősétől a szükséges inekciós tűket és fiolákat. A Promenade de Saint-Glain karon fogta Teddit, a legközelebbi sarkon taxiba gyömöszölte, és ki a repülőtérre. A szerelője már várta. Kitolták a gépet, és az aléltan hortyogó Teddit az ülésre szíjazták, egy száz smokingban, szalmak alapjával egyetemben. Azután beült mellé -e a kapitány, és neki a villámsebes géppel az éjszakának. Perceken belül a földközi tenger felett jártak, az afrikai partok felé. Itt Gordon egy gondosan előkészített fémdobozból előre összeállított injekciós fecskendőt vett elő, és megszúrta vele alvó barátját. Teddy morgott valamit, csámcsogott, és még mélyebben aludt. Most majd elválik, hogy mit csinál ez a hencegő fráter, ha valóban ott áll az őserdő közepén. Ő majd messziről figyeli és röhög. És nem jön elő, csak egy jó óra múlva. Majd lesz most Eddinek kellemes víkendje, megemlegeti, amíg él. Reggel lett. Délben makkánál benzint vett fel, és leszállás nélkül Brazzaville-ig repült. Innen délután tovább indult a Kongó felé. Gordon sokszor járt a gépével Afrikában, és tudta jól, hogy a Kongó rengetegeiben sok tisztás van, amely leszállásra alkalmas. Az őserdő bolond földje, amelyből csodálatos tömegben özönlik az élet, Sokszor több kilométeres területen olyan halott, hogy fűszár sem terem rajta. Egyikét az ilyen magasból ismert természetes tarthelyeknek választotta ki Gordon, minden esetőségre számítva olyat, amely mellett benszülött falu is volt. Minden pontosan úgy sikerült, ahogy kitervelte. A hatalmas, agyagos területen könnyedén leszállt. Betolta a gépét a lapáj mögött egy lomsátor alá, szépen karjaiba emelte az alélt, alvó teddit és vitte. Egy aránylag tiszta helyen letette a földre úgy, hogy az a fejével egy fatörzs oldalának dőlve aludt tovább. Azután ismét kivette zsebéből a fémdobozt, ellátta barátját egy koffein injekcióval, és vagy 200 méterrel eltávolodott tőle egy cserje mögé. Onnan leste nagy örömmel a barátját. Közben világosodott madárhanggal telt meg az erdő. A kapitány leste emerson és egy leopád leste a kapitányt. Teddy még meg sem mozdult, mikor gordonra rázogant a leselkedő fenevad, és még akkor is nyugodalmasan aludt Teddy az injekció ellenére, amikor a vadállat megelégedett mormogással marcangolta a kihűlt pilótát. A szerencsétlen Gordon kitűnő tervébe nem vette fel azt az igen kézenfekvő eshetőséget, hogy a vadonban ragadozókkal is találkozhat. Megfordult maga körül. Gondolkodott, merre menjem. Hogy a csodába tévedhetett le az útról. Még jó, hogy nem rabolták ki. Éppen előző nap látta, amikor Monte Carlo felé mentek autón, hogy arab kubikusok laknak sátorban az útmenti erdőségek fájé között. Annyira csak nem mászott be a sűrűbe, hogy ne is lássa az utat. De nem látta. Még csak az hiányzik, hogy eltévedjen egy délfrancia erdőségben, és felöltő nélkül itt találja az este. És milyen kutya meleg van. Az életben többé nem jön a Riviera-ra nyáron. Óvatosan lépegedett a sok gizgasz között. Hogy is került ide? Gordonnal volt. Hogy Gordon magára hagyta ilyen állapotban, ez csodálta. Mert bizonyára magára hagyta, és ő szokás szerint részegen vándorolni kezdett. Legfejebb egy órát szokott részegen alva járni, tehát nem lehet messze így zától. De nem találta meg az utat. Már másfél órája bolyongott fullasztó melegben, és mindenütt csak fa, sűrű, óriási törzsek, amelyek korai homályba burkolják a vidéket. Végre egy újabb óra múlva messziről hallott. Ment a hang irányában. És csak ugyan. Rövid idő múlva egy kis folyó menti tisztáshoz ért, ahol gömbölyű kunyhók körül barna bőrűek tanyáztak félmesztelenül, de rekukon Mégis jó sejtette, az arab kubikusok. Amint kibukkant a fák közül, olyan hatással volt a benszülöttekre, mint valami bibliai jelenés. A közelbe lévők tátott szájjal állva maradtak, a távolabbiek közelebb jöttek, és csak azután tátották el a szájukat. Egy nagyhasú benszülötthöz fordult, aki a főkubikusnak látszott. – Mondja, öregem! – kérdezte franciául. – Hogy jutok ki az országútra a legrövidebb úton? A kövér csodálkozott, aztán mondott valamit egy gyereknek, aki elszaladt, és egy őszvarázslóval tért vissza. – Nem hallotta, amit kérdeztem. – Hol az országút? Erre végre felelt a kövér. Azt mondta, hogy – Bishunglugla, Hiri, Hiri, Rubi! Szta! És háromszor kiköpött kelet felé. Hogy a csodában nem tud egy arab kubikus franciául? Felemelte a hangját, mert valaki csak akad közöttük, aki törli a franciát, a teljes gyülekezethez fordult, és így szólt. Apuskáj! Melyik tekvezetne el engem az útik. Erre táncolni köztek. Ez a válasz természetesen még kevésbé elégítette ki. Tréfálnak vele? Vagy valami vad törzset importáltak útburkoló munkásokhoz? Soha sem hitte volna, hogy Európában ilyesmi lehetséges. A tánc végén az arab munkások körülfogták és letérdeltek. Teodor Emerson jó kedvű fiú volt, de ez a marhasság kezdte kihozni a sodrából. És milyen kutya meleg van. Nagyon óvatosan közeledett most hozzá a kövérkubikus a múmia arcú őszvarázslóval. Egy ideig könyökkel lögdösték egymást, aztán a kövér bátortalanul megjegyezte. – Mi batánk? Gangám? – Ezeket most hagyjuk, felelte kedvetlenül Emerson. – Arra feleljen a puskám! Kézmozdulatokkal és hangutánzással jelezte az autót, hogy merre van az országút. – Tütű! stop. A két benszülött hátrált. Aztán ők is utánozták a tülkölést, és megint táncoltak egy ideig. Emerson letörölte homlokáról a verítéket. Nagyon éhes volt. Ős most először enni fog. Csak lesz itt valami gyümölcs vagy kenyér. Kezével a szája felé mutatott, és gyomrát simogatta. Ezt megértették. Kocsonyaszerű ennivalót hoztak, amiben néhány fekete hús darab volt. A húson érezni lehetett, hogy alig néhány nap előtt hal volt. Teddinek helyén volt a gyomra, legyűrte. Nem volt kellemes táplálék, de jól lakott. Lassan a többiek is emlékeztek. Ekkor vette észre Emerson az első gyanúsjelet. A gyanúsjel a főnöknél tűnt fel. A kövér egy zöld levelekbe bugyolált csomagot vett elő. Ő is leült a törzsgugoló tagjai közé, néhány előzetes csámcsogás után hozzáfogott, hogy a fa levelekben óvott vacsoráját előszedje. Miután levette az utolsó pálmalevelet is, a csomagból egy szép, nagy emberi kéz került elő. Emerson körül keringőzni kezdtek az óriási fák. Aztán felemelkedett és betámolygott a sűrűbe. Később lihegve dőlt egy fatörshöz, és töprengve nézett farkas szemet a vacsorájával. – Mi ez? Álmodik! Valami titkos benszülött emberevő szekta él a nizza körüli erdőségekben. Két kezét a halántékára szorította. Kétségtelen, hogy egy néger keze került elő a csomagból. Az egész olyan, mintha őserdőben lenne, lenne, ősemberek között. De ősember itt csak kám környékén találtak a krományodi barlangban, azt is csak csontformájában. Megőrül, vagy álmodik? Közben esteledett. A fiatalembert összecsípték a szúnyogok, és a füllet, pálott, penészszagú dzsungel folytogatta. De még mindig hitte, hogy másfél órányira sem lehet a gyönyörű rivírai országúttól. Elővett a tálcájából egy képet, amelyen fehér emberek voltak. Ebből csak megértik a hülye kubikusok, hogy mit akar. Na végre, a főkubikus múmia arcu ősztársával együtt vigyorogva előrohant. Nem sokára visszatért néhány képpel. Olcsó is kemény papírfestmények voltak, a madonnát ábrázolták, a szenteket és Pétert, amint a kulcsot átveszi. Emerson tanácstalanul állt a szent képpel. Az egyiket megfordította. Ez állt a háta. A közép-amerikai pálos misszió kiadványa 1937 Matadi. Ez csak a hülye Gordon vicce lehet. Neki vannak ilyen hülye ötletei. Elhozta valahonnan részegen az erdőbe, és ügyesen megrendezte ezt a komédiát ezekkel a felbérelt kubikusokkal. Megfordított egy másik képet, ez nagy volt, és különös kerettel óvták. A hátán kézzel írt szöveg volt. E hely a francia-kongó középszakasza 2 fok 30 perc déli szélesség alatt. 12 kilométernyére Stanleyville-től szelit bantutörs, megtért emberevők, gyanúsak, fehér embert nem esznek, nyelvükön vezes, annyi, mint dogi, fehér ember annyi, mint papa, misszió annyi, mint jesú, ajándék annyi, mint iángi. Csak forralt vizet igyék. Tapasztalatait kérjük, hogy jelentse személyesen vagy írásban. Kormányzóság, boma. Most már igazán szédült. Mi történt? Megvan! Gordon beültette részegen a gépbe, átvitta a földkézi tengeren, leszállt valahol az oránkörnyéki erdőségeknél, de csak nem hagyta őt egyedül az erdőben, smokingban. Gordon, Gordon! Kiáltotta erőltetett vidámsággal, ahogy öntel gyermeke hívják, reketten sápat mosolyjal az anyjukat, ha tréfából elbújik egy kapu alá. De Gordon nem felelt, és erre olyan alapos oka volt, amely minden gentlement kimenthet hasonló helyzetben. A barátságtalan estében egy kakadurikoltott fel messze. Gordon! Kiáltotta még síralmasabban, lárvaszerű vigyóra lemerzom. <gül> Elég volt már, mit izélsz? Úgy is tudom, hogy itt vagy, Továbbra is hülyeskedni akarsz, nem hallod? De most már be kellett látnia, hogy Gordon vagy nem hallja, vagy továbbra is hülyeskedni akar, mert senki sem felelt, és igen sötét esté lett. Kétségbejtő helyzetében váratlanul eszébe jutott a Szentkép hátán írt utasítás. Dogi, papa, mondta Petróleum Teddy a kép hátánálú utasítás szerint Ha úgy van, ahogy olvasta, akkor ez azt jelenti, hogy vezes fehér ember. Valóban megérthették, mert madárszerű furcsa nyivákoló hangon fecsegve összehajoltak megtárgyalni az ügyet. Langi, mondta még a Szentkép szerinteddi. szerint Teddy. Beszélhetnek őserdőről, civilizációról, arról, hogy a tudás hatalom, és hogy tanuljunk nyelveket. Ne tanuljunk! Tanuljunk meg a bűvös igét a világ minden nyelvén. Mondjuk Törökországban, hogy Baksis, Németországban Tringeld, Franciaországban, hogy Porboá, Angliában type, a kongó érdeiben, hogy langi, és ezzel minden fáradtságos nyelvtanulást mellőzhetünk, mert épphogy könnyedén elérhetjük a célunkat, mintha kívülről tudnánk az illető ország klasszikus költői. Sőt, szerintem még könnyebben. A langi szó váratlanul megszüntette a fehér ember és a vadak értelmisége között emelkedő bábeli betonanyagból készült kínai falat. E falnak a borra való, a Jerikói kürtje. Leomlik tőle, mint egy varázsütés le. Nagy sürgés nem kérdeztek, nem mutogattak. Összeállították fadorongokból és nádból valamit, amit a földre helyeztek. Tipolj, tipolj! kiáltották többször is. Emerson nem értette, de miután mutogatták a dörongokra szerelt pálmaháncsot, leült. Alig, hogy elhelyezkedett, a két hosszú rúd egy-egy végét megragadták, és a levegőbe emelték. Amazon kis hián lefordult. Miután visszanyerte egyensúlyát, végre megértette a helyzetet. Viszik valamerre, ahol fehér ember van. A rúd négy vége egy-egy benszülött vállon nyugszik, és ő a két rúd közöttül a háncson és tempós, gyors léptekkel haladnak vele. A trópuson, ahol is megfordult fehér ember, ismerté válik a belga eredetű tipó szó. Ezen viszik az európai urat.